Хай розуміє чи не розуміє, зате почує. Привикайте чорні очі самі ночувати. Нема ж мого миленького ні з ким розмовляти. Нема ж мого миленького рожевого цвіту. Ой, нема з ким розмовляти до білого світу. Чомусь він вважав, що спів її зостався десь позаду. В тих перших їхніх ночах, до яких тепер не міг пробитися навіть спогадом. А вона несподівано відродилася так само юною, як тоді, коли співала йому і переспівувала, облітала його поглядами, словами, обіцянками, крутійством, ніжністю, зітханнями, притишеним голосом. Час був безсилий проти неї. Маленькі жінки ніби й не старіють, час і стихії їх обминають. Маленька піщинка завжди залишається піщинкою, тоді як навіть могутні гори руйнуються під дією стихій. І що вищі вони, то тяжчі і страхітливіші руйнування на їхньому велетенському тілі. «Ти як гріх, що ніколи не має віку», – шепотів їй Сулейман. «За гріхи доводиться розплачуватися», – так само відповіла йому Роксолана. «Я готовий заплатити найвищу ціну, я кину тобі до них весь світ». Вона промовчала, що їй світ, що їй рай і пекло. Була для себе цілим світом, рай і пекло носила в своїй душі. Народилася доброю, тепер її хотіли зробити злою. Кров цього чоловіка падала на неї і на її дітей, і не було рятунку. Роксолана тяжко застогнала, Сулейман стривожено обняв її, незбагненна жінка. Зіткана зі співів і стоганів Що тобі, ти не дуже? Чому не сказала? У мене зранена душа Назви мені винних, вони будуть негайно покарані А коли винних нема, такого не може бути Мені страшно за своїх дітей Поки я живий, вони всі будуть щасливі Я молитиму Аллаха, щоб ви жили вічно, мій повелителю Але тільки разом з тобою а ви знов підете в похід, і там, де різ хліб, здійматиметься лише пил від султанських військ. Щедрі плоди і хоробрі воїни не народжуються в тій самій землі. Мала Аптіха, мені страшно жити серед руїн, ваша величність. Серед руїн? Моя хасики, ти живеш у найпишнішій столиці світу. Найбільший зодчий всіх часів Коджа Сінан споруджує Джамії, що перевершують усе знане. Будує медресе, які змагаються своїми склепіннями з небесною баною, ставить мінарети, струнки, як Божа мисль. А наші чарші, наші палаци, наші мости – дещо в світі є щось подібне. Але і руїн таких, як тут, мабуть, немає ніде в світі. Без вас мені було тоскно і тяжко. Я часто виїздила за море Топкапи і дивилася на Стамбул. І що ж я там бачила найчастіше? «Тебе хтось образив? Принизив твою султанську гідність?» Вона тихо засміялася, аби що? Яка тут дрібниця, образа гідності чи майстату? А коли й інше? Коли перед твоїми очима порушується таємнича рівновага між духом і матеріальними масами? Сили природи визволяються і в невстримних буйнощах своїх хоронять усі марні зусилля людські. Природа ніби мститься за насильство духу, який закував її в свої форми краси й доцільності. І ворожнеча, ворожнеча повсюди, мов, прірва бездонна. Так, вона бачила все, і мечеті, і медресе, і фонтани так, ведуки, палаци і античні мури. Але бачила водночас і бездомних, які туляться по підмурам, мурами, і здавалося їй, що й сама вона живе на руїнах, бо має зруйновану душу. Хто насмілився зробити це? Зновно витерпів султан, хоч уже й розумів усю безглуздість своїх запитань. Чом би вона мала йому відповідати? Говорила про своє недбаюче, слухає її Сулейман чи ні? Мов би говорила до самої себе, прислухаючись до власних слів, може й не згоджуючись з ними. Безглузда випадковість руїни всього її життя, тільки творення, людська річ, руйнування – це злі сили дияволічні. Одне возноситься ввись, друге тяжіє донизу і неминуче веде до приниження духу. Світ уже ніколи не зацвіте більше в руїнах. Там тільки диявольські гримаси уязнених демонів природи. Царство духів не тривке, безплотне, без м'яких покровів краси.